Hoofstuk 190 Versoek van die kynkie aan Sireneus om saam te eet en saam te speel Bedenking van Maronius en Miriam Krachtige reaksie van die kynkie Die opwekking van Tulia. Daarna die kynkie weer met Sireneus gepraat Sireneus, in jou hart is jy nou wel versadig en die versadiging sal ook ewig jou deel bly maar jou lichaam is honger en jy het vir die doele versterking nodig, waarvoor ek self een natuurlijke versterking nodig het. Gaan daarom saam met my na benede na die huis, dan sal ons een goeie vis daar gaan eet, wat Jonathan vandag saamgebring het, en wat my broers baie smakelik voorbereid het. Want ek moet jou sê, dat ek baie liever vis eet, as die vervelige judeese kinderkos, en ek verheeg my al rechtig oor ‘n goeie stikkie vis. Hoe ek sê vir jou, my liewe syrenees, Vis eet ek baie graag, en ek het Jonathan ook baie lief, omdat hy een sywervisser is, en dikwels vir ons die beste visse bring. Oe, ek sê vir jou, my liewe Sireenies, na die eten moet jy dan iets wat met my speel, en jou kinders moet ook meedoen. Jy is nog nie te oud nie, en kan dus daarom ’n bieke met my rondhuppel en spring. Hierdie echte kinder, kinderlijke taal van die kynkie het Sireenies so verheegd, dat hy die dode Toelia heel tomal vergeet het, hoewel sy metgeselle oor haar getreer het, en sommige van hulle het hulle al begin bekommerd oor sy opgewektheid, wat vir hulle soos waansin voorgekom het. Maar Roneus het selfs na Sireneus toe gegaan, en om, om om te vraag hoe hy gevoel het, maar die kynkie dadelijk in plaas van Sireneus geantwoord en gesê, Oma Roneus, bekommer jou nie oor hierdie vriend van my nie, want hy was in sy hele leven nog nooit vryer van waansin as nou nie. Ek sou wil gehad hee, dat jy net so gesond moes wees so Sireneus, dan sou jy sekerlik nie so'n vraag in my teenwoordigheid gestel het nie. Gaan jy daarom ook maar net soos ons saam na die huis, na die tafel, daak sal een goeie stikkie vis jou genees. Sireneus het om daarop met die kynkie en met Jozef, Miriam, Jonathan, Idoekia en die acht kinders binnen die huis begeef, terwyl Maroni is hulle iets wat soos op naalde gevolg het, maar die ander lere van die groot geselskap het bly treer en het nie na die maragete gegaan nie. Na die ete wat vir amal baie goed gesmaak het, het die kankie begeer om dadelijk weer na buiten te gaan om met sy reenees en die acht kinders te speel. Miriam sê echter, luister eers my Yahshua, Nou mag jy beslis nie speel nie, en die acht kinders ook nie, want ten eerste is dit immer sabbat, en ten tweede het ons een dooie lichaam in die huis, en dan mag een mens nie speel nie, maar moet een mens mooi rustig en beskyie wees. Die kankie se echter, Vrou, welke gees in jou maak dat jy so met my praat? Is die sabbat dan meer as ek, en die dooie vrou meer as my wil? so dat jy echter kan inzien, dat het boor die Sabbat en boor die dooie vrou staan, en dat het my ook nie hinder in my vreugde nie, laat sy dan daarop opgewek word. Met hierdie woorde, het die dooie haar van die draagbaar opgerig en het weldra die kamer binnengekom. Die kynk het echter opdracht gegee, om haar iets te eten te gee, en het toe dadelijk met sy reenees na buiten gegaan, terwijl allemaal begin het om hulle uitermate oor hierdie opwekking te verwonder.